El nombre de víctimes mortals per violència de masclista a Catalunya ha experimentat una davallada extraordinària aquest 2013, un descens que coincideix també amb una disminució de les denúncies presentades per agressió de gènere. Fins ara han mort tres dones a mans dels seus marits, una quantitat petita si es compara amb les 12, que van perdre la vida tant l'any passat com l'anterior, i les 13 que van morir l'any 2010. Pel que fa a les denúncies, als Mossos han rebut bé 9.400, un 7% menys que en el mateix període de l'any passat. Però aquesta davallada no és interpretada per les entitats de suport de les víctimes com un senyal que la violència masclista estigui desapareixent, sinó, més aviat, com una mostra de submissió obligada de les dones, condicionada en bona part per la crisi econòmica. Avui es commemora el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència envers les Dones. La coordinadora de la Unitat de Suport a l'Atenció de les Víctimes, Alba Alfa Gm, alerta de la necessitat d'estar més atent que mai perquè si es baixen tant les morts com les denúncies no és perquè es redueixin els casos de maltractaments, sinó perquè, davant les dificultats de trencar amb la relació per les dificultats econòmiques, moltes dones sotan per silenciar la seva situació i els seus casos deixen de visualitzar-se estadísticament. Els casos extrems tenen lloc quan la dona planteja la separació i l'home, davant la possibilitat de perdre la seva situació de control, respon amb violència. Explicar alfa que entén que la invisibilitat, que ha estat el gran problema durant tants anys, està tornant a guanyar la partida. D'altra banda, la Generalitat està estudiant la possibilitat que els alumnes de Ciències de l'Educació tinguin una assignatura sobre relacions sexuals i violència de gènere. El govern ha constatat que els menors tenen integrats rols de gènere molt radicals i que s'està registrant un augment de cibermasclisme. També ha llançat la campanya Estimar No fa mal, viola morts lliure de violència, per prevenir les relacions abusives entre joves i adolescents. D'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa des del 91 de la FM Major tot un poble, que us parla d'acompanyar Susana Ávila, Francisco Miguel i Jordi Garcia. Passeja't cada tarda per tot un poble amb Jordi Garcia.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 I comencem parlant del compromís sense data per endinsar l'H8 al barri del Bon Pastor. El tinent d'alcalde de Seguretat i Mobilitat, el senyor Joaquim Forn, assegurat que a TMP preveu allargar la nova línia horitzontal H8 fins al Bon Pastor. Aquesta línia va entrar en funcionament dilluns dins la segona fase d'implantació de la xarxa ortogonal. Substitut així el 15 i arriba fins al centre comercial de la maquinista.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 el compromís de fer-ho. Forn, però, ha insistit que els recursos són limitats i que allargar recorreguts implica que circulin més autobusos. La demanda de l'associació de veïns al Bon Pastor s'ha atès mitjançant una proposició que el PSC, el Partit Socialista de Catalunya, ha comptat amb el suport de l'oposició i l'extensió del Govern Municipal de Convergència i Unió.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 el manteniment de les instal·lacions escolars Sant Andreu enrebrà, com hem dit, el 5%. Altres centres del districte on es faran obres de millora seran les escoles dignes i iglesias i Sant Pere en Olasc, totes dues a Sant Andreu. I atenció perquè comencen els primers actes de la Festa Major de Sant Andreu. Si hi acabava oficialment la Festa Major de la Sagrera, avui es posen en marxa els primers actes de la Festa Major de Sant Andreu. Per exemple, a la de la tarda tindrà lloc Teatre del Grup Palomar. La directora és Maria Maiou en escena amb l'espectacle Bojos per una torre. Aquesta activitat tindrà lloc al carrer Gran de Sant Andreu, número 18-20, i és una activitat organitzada per l'Associació Gent Gran del Casal de Sant Andreu. I avui també, dins els actes de la Festa Major de Sant Andreu, a les 7 de la tarda hi haurà el Masterclass Indoor, el gimnàs del club, que es troba a la Rambla Faber Puig, número 47. Aquesta activitat és organitzada per Club Natació Sant Andreu. I atenció perquè ahir doncs, va ser un partit molt complicat el que va patir a la Unió Esportiva Sant Andreu, quan estava doncs allò, perdem per un gol a dos doncs va arribar el segon gol i va permetre que la Unió Esportiva de Sant Andreu empatés a dos amb l'Hospitalet El Sant Andreu ha sumat un punt inextremis contra el millor equip que ha passat aquesta temporada per l'Alcisala El gol de Rubén, el temps afegit ha evitat en un molt bon Hospitalet, s'endugué als tres punts i manté el Sant Andreu invicte com a local En un partit obert, amb ocasions i arribades a les dues porteries no ha estat fins la segona meitat que han arribat els gols, només sortir dels Vestidors, Francis, ha avançat als quadribarrats, però els ribarencs han capgirat gràcies a dues dianes de Fragoso i Carreño. A l'esprint final, com ja va passar contra l'huracan, Rubén Canellada ha aconseguit anotar un altre gol important. L'Hospitalet ha començat el partit amb una mica més d'empenta, buscant intimidar des de l'inici. Tot això ha estat al Sant d Andreu, per mitjà de Francis el primer han provar la rematada. El davanter del Geziras ha connectat amb el cap una falta lateral picada per i i la pilota ha sortit fraguent el pal. Els visitants han tingut la resposta amb dos xuts de Quinsola i Peque que Morales ha per allunyar el perill. Els de Kiko Ramírez tenien més la pilota i el Sant Andreu esperava la seva oportunitat. De nou Francis ha estat a punt de trobar-la en una acció espectacular, on després de recuperar l'esfèrica a camp propi ha enviat una rematada des de més de 50 metres. L'acció ha sorprès un cabrioto avançat que ha vist com finalment la pilota s'estavellava al travessé. A base del canç, l'hospi ha tingut dues accions clares de Canario i a Quinsola, que un moralist platòric ha resolt molt bé. També ho ha intentat Quim Araujo amb un xut ras creuat que ha sortit fraguant el pal de la porteria ribarenca. Només tornada a vestidors i en una acció a pilota aturada, Francis ha avançat l'equip amb una rematada de cap franca al primer pal. Les coses es posaven de cara, però l'hospitalet ha demostrat caràcter i només set minuts més tard ha pogut fer l'empat amb un... Un xut des de la frontal de Fragoso. El gol ha donat ales als del Baix Obregat, que han desplegat el seu millor joc i per mitjà de Carreño han acabat fent el segon, aprofitant una errada defensiva. En poc temps per davant, el marcador en contra, l'equip ha posat tota la carn a la grella i ha acabat trobant el premi. Francis Ferron ha estat al minut 86 en una acció molt semblant a la del primer gol, aquest cop des de l'altra banda i amb una pilota sortint fora per poc. Ha calgut esperar el temps afegit perquè el mateix davant de Andalús posés una gran assistència que Rubén ha resoldt magistralment per posar l'empat definitiu. En el poc temps que restava, l'equip ha tingut una darrera opció. Mourinho ha entrat a l'àrea i ha caigut quan volia progressar entenint l'àrbitre que s'havia llançat i mostrant-li una segona groga que el fa ser baixa pel proper compromís de lliga. Per tant, Unió Esportiva Sant Andreu 2, Centre d'Esport L'Hospitalet 2. Doncs d'aquesta manera que comencem el nostre programa d'avui. El que fem ara mateix és una petita pausa, escoltem una mica de música i tornem tot seguit amb més informació. Fins ara! El fantasma en remull, sense paraigües, passant pel bloc del davant, com sempre amb cara de pomes d'agues. Et veig i em torno defect, com quan es feia. No saps què, em trobo més bé, és que no he de Mas 91.6 de la EFM Escoltes tot un poble a Radio Trinitat Vella I tal i com hem comentat els titulars ahir acabava la festa major de la Sagrera i perquè ens fes un balanç d'aquests 10 dies de festa a la Sagrera vam poder parlar amb Agustí Camps el secretari de la comissió de festes de la Sagrera, a veure què ens va explicar i quina valoració fan Avui diumenge 24 de novembre s'acomiada la Festa Major de la Sagrada 2013 i perquè ens faci un petit balanç de com han anat tots aquests dies de festa tenim al seu secretari, l'Agustí Camps. Bona nit. Hola, bona nit. Quin balanç feu d'aquests 10 dies de Festa Major de la Sagrada 2013? El balanç és positiu, realment positiu, amb tot el que ha anat la participació dels veïns i de, de, de les festes i com han anat els actes. Potser si comencem pel dolent, doncs podríem començar parlant doncs, de, de, de la mala jugada que ens va fer el temps la, la setmana passada i que, bueno, doncs, ha hagut aquest temporal de, de, de tormentes i de, de mal temps que hi hauria, a Barcelona, bueno, i potser a Catalunya, però, bueno, també a la Sagrera, que és la que ens interessa, doncs, bueno, es van suspendre en doncs, diversos actes i el més important va ser l'actuació d'Hotel doncs, Cochamp i del Nino de, de Hipoteca, que, malauradament, doncs, es va cancel·lar i, bueno, doncs esperem un altre moment doncs, tenir-nos aquí, aquí al barri. És veritat perquè el lema d'aquest any de la festa major era plogui o nevi. Doncs la pluja avui s'ha menjat una miqueta. Sí, podríem ser massa agossarats a vegades a fer el lema. Eh? Vull dir, el, dist... el distingue ens va, ens va oferir aquest any la possibilitat de tenir un escenari cobert doncs, per evitar aquestes petites pluges a l'hora de, de muntatges de totes les orquestres i que et pot salvar una actuació però doncs, a vegades doncs, el, el senyor Murphy té, té, té raó i, i que no solament doncs, a, amb quatre gotes sospensa l'activitat i va dir, doncs, bueno, veureu com, com es per suspendre una activitat encara que tingueu el sostre cobert. No eren quadres, no eren bastants més i tot el cap de setmana. Sí, sí, sí no, s'hi va posar amb ganes i així va ser. Però bé, bueno, l'esperit nostre és seguir... No? Alguns dels actes programats per la setmana anterior, com pot ser la batalla de confeti, s'ha trasllat aquest cap de setmana i ja es va fer ahir i la botifarrada la que munta doncs, l'acupament escolta igualment de, de la setmana passada es va passar doncs, aquesta vegada es va fer amb dos parts vull dir, van fer la setena botifarrada i la setena bis una junta amb la, amb la festa Jardins d'Anns que va organitzar vosaltres de la Jardinat Vella el divendres al vespre que per cert, molt bé de gent vull dir, jo crec que és una activitat que cada vegada porta més gent i doncs, estem estem contents i l'altra, doncs, amb l'actuació del ball de festa major amb, amb, amb tràfic estem escoltant de fons el grup d'Avaneres Port Bo, que s'acomiada com cada any, a un camp d'Avaneres, a una mequeta de ron cremat, i després ja al castell de Focs Artificials. És un final doncs, tradicional, però aquí us sentim orgullosos, vull dir, de, de poder mantenir doncs, molt de temps aquest format doncs, de les Avaneres amb un grup com Port Bo, que, que bueno, no cal que jo faci propaganda d'aquest grup, perquè a més no hi entenc, però, vull dir, però ens agrada molt, i porta molt molta gent... Avut. Vull dir, pots veure aquests moments doncs, que la plaça podien... No, potser no, segur hi ha 700 persones, però que hem col·locat 700 cadires i estan totes plenes, o Si sigui que és fàcil de comptar, I, i després amb el castell de Focs, que també doncs, bueno, és un que s'ha fet reduït, que es fa davant de la parròquia de Cris-Rei, però que per nosaltres ja en tenim prou, és un final molt maco les festes i que cada vegada porta més veïns. I per acabar doncs, amb aquest tradicional castell de focs, que cada any ens munta doncs, de companyia del foc, i aquest any doncs, suposo que serà més, més magu que altres anys, vull dir, encara veiem que no sempre que és pel primer any que té títol, o sigui, els diu un espectacle ple de foc, amb la qual cosa doncs, crec que, que, que, que, que ho direm d'un final feliç de, de tot aquest tema de, de, de la festa major i... Bueno, i i posant a treballar per la que ve. Tenint en que el cap de setmana passada va estar una mica així, trepitjat per tant en mal temps, heu acumulat molts caps, moltes activitats per aquest cap de setmana. Tenim el mercat solidari, hem tingut també la cursa infantil, l'esperit de la García Lasso i el concert d'acústic. i ha un munt d'activitats, just tot acumulat aquest cap de setmana. Sí, sí ha sigut un cap de setmana doncs, ple d'activitats. Les que ja teníem, ens ha costat incloure en el programa les que hem afegit, però ens anem sortit bé, la gent s'ha rebre dit per tot arreu, com bé dius, doncs, eh, per part del centre de castellà, s'està muntant el festival acústic, que estàvem, penso, ara a la, la senyora i les finals són aquesta setmana que ve, no sé si és dia dimecres, però no sé segur, i, i bueno, doncs, el, el, abans ja ho he dit, el, el discòmòbil de Trinit, munteu-ho com a Trinit, Trinit Apella, fantàstic, ahir el ball té tot un èxit, vull dir, l'orquestra tràfic és una orquestra en cruda les garanties, i el conjunt que, que fa mal dir, que, que feia de taloner, vull dir, Bulus Net Band, però acompanyat amb el Llorenç Santamaria, deixava de ser un taloner i allí doncs, podíem dir gaudir d'un ball de, amb dos orquestes com cal, vull dir que va estar amb, amb molta gent, vull dir que estem contents, aquest dematí s'han volgut fer la, la setena cursa de BTT a la part de la Pegaso, amb una participació de quasi bé uns 90 nens i, bueno, la ballada la de la ballada de Sardanes, la, la trobada de Punta Aires, Ara mateix ens agafa sortint també entre les abaneres que ja són i hem acabat de recollir a l'espai 30 de la Nau i Benofa amb el sopar popular també poder, amb més gent que mai vull dir, hem arribat a, a les 100, 120 persones en el sopar amb un espai nou espai 30 vull dir, doncs, que de mica en mica va agafant nom a la Sagrera i que, bueno, un barri mancat d'espais de, doncs qualsevol de espai és bo doncs, per, per, per tirar-ho endavant Des de la Comissió de, de Festes de la Sagrera com valoreu la festa major d'enguany? Doncs jo ja heu dit abans, molt, molt positivament, vull dir, una festa que, que, que, que bueno, doncs eh, eh, estem orgullosos de, del, del treball que hem fet vull dir, és un treball totalment voluntari com sempre hem dit, i que bueno, que al final, doncs, viure aquests fruits, i sobretot veure doncs, que els veïns hi participen i aquesta és la millor gratificació, doncs, de veure doncs, que, que tens els aces plens de gent aquí a la batallada de confetis tot i canviar-la de dia, doncs, hi havia poder més gent que el primer dia doncs tot això et fa doncs, doncs, bueno, estar content i bueno, doncs aquesta, diguéssim, no sé si dir-ho hobby o, o dedicació en el temps lliure, doncs ens, bueno, doncs ens, ens agrada i, i així s'estim... És que l'hem de voler... La pregunta, positivament, no, més que positiu, seria el resum. Comparat amb l'any passat i amb anys anteriors, la crisi us afecta des de la comissió de la La crisi es nota. Hem de buscar altres solucions, hem de buscar altres alternatives. tenim un bon recolzament per part del districte, el districte, doncs, per sort i és d'agrair, ens segueix doncs recolzant amb els mateixos imports, diem ho així, doncs de de davants de de, de de la, no de la, dicta, de, de la crisi que estem patint. I bueno, doncs, en aquesta subvenció i aquest recolzament que estem rebent des de des de fa temps, doncs estem tirant d'un davant de busquem altres recursos i en mica en mica doncs se'n sortint. Jo creiem que, que a nivell d'actuacions potser sí que s'ha notat, perquè, però pràcticament ho hem sentit endavant bé. Quanta gent ha fet possible que se celebrin rere any la festa major de la Sagrera, eh, des de la comissió de festes? A nivell oficial, clar, el que estem, els que estem registrats a, a la Generalitat, som nou persones a la Junta, i en el, bueno, llavors en aquests moments, doncs en el, aquests dies de festa major, doncs poder parlaríem d'unes quatre o cinc persones més que som del nucli de, de, de gent que és. mou a l'evolució. Però també s'ha de dir que, que ni que 9 més quatre serien 13 o 14, perquè això és un número més maco, eh, no funcionaria la festa major si no tinguéssim el, la participació de les entitats. Nosaltres també amb moltes les activitats que fem és una coordinació de, de, de les entitats del barri, o sigui, ens dediquem a coordinar i transmetre al districte doncs, les necessitats d'aquestes entitats. Aleshores, moltes coses les organitzen elles mateixes. L'altra cosa que estem fent a nivell, nosaltres, doncs, seria doncs, el tema de la voluntat de la dels veïns. Vull dir Ara mateix, segurament no ho has vist el moment d'arribar, que faltaran cadires per posar, i no solament estar amb aquests 8 o persones que t'hi faran posant cadires, sinó que els veïns ens han ajudat a posar cadires. Jo crec que, que és tot un barri doncs, que, que, que ajuda doncs, a, a tirar endavant aquesta festa major, i nosaltres doncs, doncs, posem el, el, el mecanisme, l'engranatge, de cara a la, a, al districte que tinguin endavant això. Han estat deu dies molt cansats eh, d'anar a fer d'això. L'Ariadna Ramos, la presidenta de la comissió, que està sense veu, per això no ens ha pogut donar ella l'entrevista. Sí, sí, l'Ariadna Ramos està que no té veu. Vull dir, ara ja tinc una miqueta... De... Perquè penso que la mica de xerrada que hem de fet de comediat em tocarà a mi. Però, perquè... però bueno, ja ens en sortirem i sí, ja són dies de, de, de cansament. Són el cap de setmana, vull dir, hi han moltes coses a fer i, i bueno, però... però... Aviam, ja jo hem dit a, no sé si és castellana, però sí que s'ha de en castellà, que ser-ne com gust no pica, no? Doncs, doncs aquesta filosofia ens fa estar en ganes de, de tirar-ho endavant. I ja, més o menys, quan preparareu? La festa major serà el 2014? Esperareu una miqueta? Fareu valoració? Us poseu ja? Aviam, no crec que triguem massa, perquè a més a més l'any que ve fem 40 anys de la comissió de festes en el barri de la Seguera. Primer des de l'associació de veïns, a través de la seva vocologia de cultura, però bueno, si li podem agafar un fil que va ser als inicis de, des d'aquesta era diguéssim moderna de la transició, doncs l'any que ve els 40 anys i no sabem què volem fer, però la volem fer una cosa diferent. Eh? No, sé, no ho sabem. No... 40 anys s'han de celebrar de manera grossa ah, i important. Això. això què voldrà dir? Doncs que haurem d'assumir més feina de la que ja tenim. I bueno, doncs, eh, tots els membres de la Junta estem convençuts de d'això i crec que, bueno, sense deixar davant de banda les activitats, perquè hem de pensar que de aquí a la festa major tenim Reis, tenim primavera, tenim carnaval, Sant Joan hem de fer alguna gros perquè el novembre que ve ens surti una festa major rodona. D'acord, Agustí, secretari de la Comissió de Festa de Sagrera, moltíssimes gràcies, sobretot moltes felicitats per aquests 10 dies d'activitats i de festa aquí a la Sagrera. Moltes I gràcies. moltes gràcies a vosaltres pel recursament que ens doneu i que ens bueno, doncs una manera d'explicar doncs, doncs, sobre el districte doncs, de del que estem fent i tirar endavant. Doncs acabem d'escoltar Agustí Camps, Fantàstic, secretari no? un, de la Comissió de la Festa de la Sagrera. Sí, un sí. balanç de la Festa Major de la Sagrera impressionant. Molt de tot positiu, Gràcies uh -huh. a, a la feina de molta gent i també de, dels sagradencs i de sagradencas que s'han sumat a gaudir de la festa d'aquests 10 dies. Moltes, moltes activitats les que hem pogut comptar i a més doncs, hem de dir que la Ràdio Trinitat veia també hi ha participat i hi ha diferents entitats s'hi doncs, han sumat en, a, en aquesta festa major de la Sagrera que el que dona a partir d'avui és la porta oberta a la festa major de Sant Andreu Exacte, just acabem la Sagrera no deixem la festa al districte ara Exacte. enllassem la de Sant Andreu directe, sense descansar, sense respirar Exacte. i a veure què ens presenta a la Festa Major de Sant Andreu 2013. Exacte. Doncs ara el que farem serà una petita pausa, però atenció perquè ja tenim a la Judit Riar aquí fora esperant-nos, amb la qual cosa doncs, allà podem informar-vos que després d'aquesta petita estona musical tindrem la, dintre de la nostra àrea de servei la amb a la Judit Riar amb aquesta secció que fem cada dilluns de Parlem de, del Català. Fam una pausa, escutém una mica de música, de Sant que entrin i tornem. fins ara, passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia tot un poble. Molt bé, doncs ja tornem a ser aquí després d'aquesta petita pausa i el que fem ara mateix doncs, és entrar dins el que és la nostra habitual àrea de servei de cada dilluns i parlem amb la Judit Riar. Molt bon dia. Bon dia. Doncs a veure què és el que tenim preparat per al dia d'avui. Doncs avui començarem amb la secció del Tricentenari en 5 minuts i el que escoltarem serà eh, quin paper va jugar les d'en Miquelet, d'acord? I això ho faran alumnes de Suficiència 1. Endavant, si plau. Els Miquelets també nomenat regiment de fusilleres voluntaris o fusilleres de muntanya eren els membres de la milícia paramilitar de caràcter mercenari o voluntari, reclutada per les diputacions i juntes de Corona d'Aragó per accions especials com a reforç de les forces regulars. El Miquelet com a tal és el nom que rebeu mercenari català Miquelet de Prats durant la Guerra dels Segadors, 1640-1652. D'aquí en deriva la denominació de Miquelet per referir-se a un cos armat que sobrevisqué a aquesta guerra i es popularitzà al Principat de Catalunya entre els segles XVII i XIX. Els Miquelets són reconeguts com a descendents dels homogàvers, pel fet que fossin persones avançades a viure i transitar per la muntanya amb els recursos i que aconseguissin les característiques de... i coneixessin les característiques del terreny. Feia d'ells forces que es podien desplaçar a gran velocitat. Eren els soldats ideals per lluitar en un territori com el català. La seva documentària era una caçaca vermella, calça blanca, espardenya i una faldilleta que cobria fins als genolls. El denominat cor, que de fet era un cargol marí, era l'instrument auxiliar d'avís i transmissió d'ordres. El seu armament era singular, forgell o escopeta, un parell de pistoles, sabres i una daga. Tenien, per tant, molta potència de foc i armes de precisió aptes per atacar de lluny. Els Miquelets foren un cos declaradament austriacista durant el breu regnat a Catalunya del pretendent Carles III, 1705-1713, fet que els comportà en permanent dels filipistes que es designaven a ells mateixos amb l'apítat de botiflers i que controlaven villes fidels com Araberga, Cervera, Manlleu o Talarn. L'enamistat entre botiflers i Micalets quedava associada a la rebel·liència política entre aquests villes felipistes i les seves rivals ostracistes, respectivament Solsona, Cardona, Segent, Torelló i Tremp. Al 1105, l'arxiduc Carles embarca a Lisboa en direcció al Mediterrani. S'aturà Tea, on fou proclamant rei, i la revolta valenciana dels Maulets s'estenguer. Mentrestant, els camots armats barraren el pas als Borbònics, a la plana de Vic, i a la flota de l'Arxiduc arribà a Barcelona el 22 d'agost de 1705. Davant del setge dels ostracistes, les autoritats barcelonines es mantingueren fidels a Felip d'Anjou i proposaren formar la coronela de Barcelona, mentre la població vacil·lar. Mentrestant, els vigatans s'alçaren i en uns mil micalets, unir-se al desembarcament i en la batalla de Montjuïc captaren la fortalesa, des de la qual bombardejarien la ciutat. Mataró es declarà per, per Carles i llevar un regiment per ajudar en el setge. Seguer en Girona i Tarragona. L'ofensiva aliada per ocupar els Països Catalans continuà i Lleida caigué mans de Manel Des i de Vergós. El 23 de setembre, en Barcelona envoltada de les tropes aliades, el virrei de Catalunya, Francisco Antonio Fernández de Velasco i Tovar. Signar la capitulació el 9 d'octubre, fou aleshores quan la ciutat s'aixecarà contra Velasco. El 22 d'octubre entra Barcelona de Carles, que el 7 de novembre de 1705 jurà a les constitucions catalanes i fou, fou proclamat rei. Els defensors austracistes eren qualificats pels filipistes com a la gent de la pàtria, a la gent de la terra perquè tenien contractats voluntaris i miclets, paisants armats que defensaven per, per diners els seus interessos. Arran d'aquests picabaralles, la victòria final de Felip V l'any 1714 determina lògicament la segona abolició dels Miclets, que havia combatut de forma molt activa la zona maestrat, guerra dels Miclets com a partidaris de l'arxidup. En acabar la guerra de successió, les accions dels Miclets es devingueren en una barreja de guerra i guerrilles i bandolerisme que va ser combatut amb la creació de les esquadres de viatans. 7. Set una de les primeres de les creades a les Baix de l'any 1719 com a cos particularment eficaç sota el comandament de Pere Amtón Bessiana. Un dels cops miquelets més coneguts d'aquests períodes fou en Pere Joan Barcelona i en Guera, conegut amb el sobrenom de Carrasquet. Doncs gràcies, i si voleu saber més coses dels Miquelets, aquest mes de novembre i desembre a les biblioteques de Barcelona ja estan fent representacions, d'acord? I ara, mh, escoltarem avui, la carta està destinada a l'actriu la, nord-americana Meryl Streep i és d'una alumna d'intermedi 3, a la secció amb qui vols parlar. Benvolguda, Meryl Streep. Em dirigeixo a, a vostè per expressar-li la meva absoluta admiració per la seva trajectòria com a actriu. Suposo que per vostè no és cap novetat despertar aquests sentiments, ja deu està acostumada però per mi sí que és una novetat expressar-los per escrit i penso que no sé si sabré transmetre-li el meu agraïment per la seva decisió de ser actriu només, no només sent una molt bona actriu sinó que a més a més ha sabut escollir sense por tot tipus de papers fent-nos gaudir de la seva versatilitat hem patit i plorat amb vostè en la decisió de la Sophie o a Kramer contra Kramer. Hem sentit el romanticisme i ens hem emocionat amb memòries d'Àfrica o als ponts de Madison. I també hem estat feliços, rient i ballant amb mamma Mia. Encara que considero que totes les seves actuacions són espectaculars, és per a mi, a Mama Mia, on realment demostra la falta total de por als reptes. Eh, S'ha de ser molt valenta per fer aquest paper cantant, ballant i rient amb tota naturalitat, sense importar l'edat. Aquesta pel·lícula és la meva teràpia preferida quan tinc un dia trist. Gràcies per tot el que m'ha donat i el que em seguirà donant, segur. Fins sempre, Àngels. Bona. Bon Molt bé doncs continuem continueem ara sí amb els nostres convidats d'avui perquè eh, que són l'Alfons Casanoves Casanoves perdó i la Núria generer ells el eh, són aquí per parlar-nos de l'agrupació Congrés, perquè les entitats culturals són agents difusors i dinamitzadors d'activitats molt diverses que es duen a terme als barris i per extensió als districtes de la ciutat. I el Centre de Normalització Lingüística de Barcelona hi col·labora d'una manera molt activa per tal de poder ser present a tot el territori i per això avui els hem convidat. Anem una mica als inicis. D'on va sorgir la idea de, de crear l'agrupació Congrés? Bé, l'agrupació Congrés va, va néixer juntament pràcticament al mateix temps que el barri del Congrés. El barri del Congrés es va, es va començar a, vi, a viure hi gent el 1954 i de seguida, va, juntament amb la construcció dels pisos, es va, hi havia l'obligació de construir un local on es trobessin els veïns. I aquest local va ser l'agrupació Congrés, que en aquells moments es va dir Associación de Sant Sampió 10, que és el nom de la, de la parròquia. I llavors era el centre social, vull dir, que ara aquells anys la gent no anava enlloc, doncs era el centre on hi havia doncs totes les activitats, se centralitzaven totes les activitats del barri. D'acord. L'agrupació està formada per tres seccions. Aquest nom de seccions és una cosa curiosa, tot i que no, no amagui tant un significat gaire diferent d'una altra paraula. En un Bé, no sé exactament el, el perquè seccions o grups, de fet és el mateix, Suposo que veure una mica implícita amb el tema aquest inicial del nom d'Associació de Famílies Sant Pío 10, que devia ser una cosa com més, més religiosa o alguna cosa així, no sé. La qüestió és com hem mantingut. Llavors, les tres seccions són el grup de teatre La Trapa, les bars joventut nostre i una secció de tenis taula. Antigament n'hi havia hagut moltes més, hi havia hagut una coral, hi havia hagut el grup de... hi havia un grup d'escacs que després va derivar amb el Club d'Escacs, actualment el Club d'Escacs Congrés, i, i hi en un, un grup d'excursionista, també, i el que deia que al principi tot estava centralitzat allà. Uh -huh. I on és la seu, la seu social de l'entitat? La seu és al barri del Congrés, al carrer Alexandra Galí, 2022. Uh -huh. I quines activitats hi organitzeu? A banda del teatre i, i dels escacs? En principi està oberta a que altres entitats del barri facin les seves activitats. Nosaltres puntualment fem alguna cosa, per exemple, ara al gener començarem un curs de ball de, de saló. No massa més, perquè l'espai que tenim és molt reduït i no ens permet tenir moltes coses més que les que fem. D'acord. Mm. L'any 2006 vau celebrar el 50è aniversari de, de l'agrupació. Quin balanç feu d'aquest període? Home, a veure, hem de fer un balanç amb molts alts i baixos. Al començament, com dèiem, doncs, hi havia molts socis perquè no hi havia ningú més. Al barri no havia cap més entitat. Després, doncs, a mesura que la gent va tenir la casa fora, de que les escoles van organitzaven activitats, van sortir els esplais, doncs, tot això ja ha anat baixant molt la, el número de socis. Aleshores estem contents en que hem pogut mantenir sempre sense basses dificultats econòmiques, inclús vull dir, hem pogut mantenir el que teníem. Hem tingut per exemple, el teatre sempre ha sigut la, la secció més forta. L'esbar ara, com tots els esbars, doncs, no, no passa pels seus millors moments. I el tennis taula doncs, a veure, són, són grans, perquè tots són veterans, però són campions de Catalunya, campions d'Espanya, dels més de 60 anys, però són campions, i, i, i els mateixos doncs, en el seu moment devien ser campions de les categories més joves. Ara el que tenim, torna a haver-hi nens i nois al tennis taula, que també ens va, és important. No és, important. Uh -huh. és important per poder continuar. Mm? Núria, tots la directora de, de l'agrupació, ens podries explicar en què consisteix la, la teva feina i quines implicacions té? Bueno, la, la feina, bueno, directora presidenta, eh, la feina és una mica coordinar totes aquestes activitats, vigilar doncs, que, que, que tot funcioni, que tot estigui a punt, representar l'entitat en al districte, al barri, a, nivell, o sigui, a tots els nivells, eh, donar-la a conèixer, una mica tot això D'acord Perquè vosaltres la festa major la celebreu al setembre La festa major la fem al setembre però l'organitza la, la comissió de festes eh? nosaltres com a entitat participem fent una obra de teatre, ballant les bars i organitzant un, un campionat de tenis taula Ah, molt bé uh -huh. O sigui que teniu... O si sigui, les tres seccions participarà a la festa major d'alguna manera uh -huh. mm? D'acord la secció de, de teatre del grup de teatre que es porta per nom La Trapa, ara parlarem amb l'Alfons que, que ens explicarà una mica més d'on va sorgir aquesta idea de fundar el, el grup de teatre i com ho vau fer bé, el, el grup de teatre en si és tan vell com l'entitat el que passa de que La Trapa va ser eh, un grup de, de joves que vam entrar, farà cosa d'uns 25 anys, sí, ara, eh, fa poc, I perquè necessitaven una mica de renovació, hi havia poca gent jove i ens van entrar i entrar com a quadro juvenil. L'elenc el, de l'entitat, del quadro, eh, estava fusionat amb el Club Helena, i van anar de Bracet molts anys, sembla que 17 o així. I, i aleshores, un bon dia, del Club Helena van dir que volien fer teatre, i aleshores es, van separar-se, amb el qual ens vam trobar que el grup de joves era més gent que el grup de veterans, i d'alguna manera eren els veterans que s'interessaven que s'incluïen en el grup jove. I quan que el grup jove ens deia la trapa, vam dir que bueno, que els grans que entressin amb els joves i que serien amb la trapa. I, de fet, va ser així. D'acord. I recordes d'alguna manera especial alguna peça teatral que hagiu representat al llarg d'aquests 25 anys? Eh, N'hi han moltes. Però bé... Sempre recordes aquelles que, hi, que ha hagut una il·lusió, que ha hagut un, una, una màgia especial. Vam fer una que es Catalans a la Romana, que era d'un amic nostre es diu Joan Rusquelles. Deve, també vam fer Per davant i per darrere, que aquesta la vam fer fa 25 anys i la vam fer fa dues temporades, la vam repetir perquè ens ho havíem passat també que vam dir, bueno, ara ja fa ja molt temps, doncs tornant-hi. Després hem fet, eh, hem fet... A mi em va agradar molt Maria Rosa, la meva participació, vaig estar molt bé. Després, vas a, no sé, n'hem fet moltes. Sí. Hem fet Terra Baixa, hem fet, hem fet clàssics, hem fet obres modernes, vam fer fins i tot una que va ser molt trencadora, que va ser Talió de fons que una cosa que ja entraves a ja entraves a platea i ja, ja feia una cosa de poca llum, i era tot un món subterrani. I últimament ben eh, fer L'home dels coixins, que també és una peça molt, molt, així, molt rebuscada i tal, i, i totes tenen el, el seu encant, el seu sentiment, tant si són còmiques com si són tràgiques... D'acord. On hi ha emoció, i ha teatre. D'acord. Uh -huh. Des del 1999 hi ha el grup d'Infantil i Juvenil, que és un projecte important per, per vosaltres. Ens en pots parlar una mica més, al fons? Sí. El 1999 ens va passar una mica el que havia passat feia 25 anys enrere, de que també ens estàvem fent grans i i quan havíem de tirar d'algun jovenet o alguna cosa, doncs sempre recorríem al fill de el, la filla d'A i hem dir per què no ens hi posem i, i mirem de, de cridar una cosa més aviat infantil i tal i ens hi vam posar una sèrie de gent i eh, va ser un èxit D'entrada, doncs, els nens que venien, ho deien en els, en els amics de classe, o... era un, un projecte que va ser engrascador i eh, cada any teníem més nens. També hi ha un factor de que és el, el, de que hi ha un nen que s'apunta perquè li agrada molt i en venen quatre que són els seus satèl·lits que després se'n van, però què ell queda? O sigui, el que li agrada queda. O sigui, passen molts nois i ja és bo. Però, bueno, queden els millors com és natural. No. Uh -huh. I el que ens agrada, el teatre i els que tenen aquest... Bàsicament sí. perquè... Bàsicament perquè quan són petits doncs estàs jugant i, i s'ho passen molt bé. I quan van ser... van passant altres estatus eh, més grans, doncs ja requereix un esforç d'estudiar a casa de vindre amb el paper que aquí venim a fer teatre estudiar s'ha estudiar a casa això, doncs clar, acaben els tot terrenys. i quina activitat feu amb ells, que és la més destacada m'has parlat dels pastorets quan estàvem fora d'antena cada secció ara mateix tenim de 4 P5. Eh, cinc seccions de teatre. O sigui, hi han eh, de, com si fossin els cicles de escola. P4, P5, el o sigui preescolar, la primera secció de primària, la primera secció de, de la segona secció de primària, la, els que fan això i els que estan en eh, passar-la cada grup Eh, té un, uns monitors propis que són gent voluntària evidentment i, i, i fa el seu treball aleshores eh, al final de curs es fa un, una mena de xou amb els grups diguem de primària per lligar-ho d'alguna manera eh i, I llavors, el ai, el pre... els de l'ESO i els joves, que ja, que ja són grandets, aquests tenen projecte propi. O sigui, es fa un festival de teatre infantil i després els, els jovenets i els joves ja fan la seva obra. que el, Aquests de l'ESO en fan una que la preparen durant tot l'any però joves ja acostumem a fer dues. No, no ens estem de D'acord. I si, si ens ha sentit algun pare o alguna mare o a títol individual, algú es vol apuntar a l'agrupació la, Congrés i especialment al grup de teatre, com, com s'ha de fer? Hauria de passar per allà i posar-se en contacte amb l'Alfons, amb la Núria o, o demanar a la gent del bar i i dilluns, dimecres i divendres a partir de les 8 hi som allà i l'informaríem Repetirem la, el carrer de la Seu per, Alexandra si algú... Galí 20-22 Sortida de metro.2 Molt bé doncs veu bueno, est com ben comunicats sí, no? és que sortir del metro és molt a la vora és, és directe sortir del metro quasi... i ara mm, tenim uh... el... Bueno, el... ara per Nadal farem pastorets pastorets uh, és el és la, la <usuanyos> el projecte la... de l'entitat uh, eh? és una cosa el més uh, important de... el, el més important, uh, el més important. Uh, uh. Uh -huh. Que és, que és el que participa tothom. Clar. Abans d'això, tenim el, el bus stop. Aquest cap de setmana què passa? Explica'ns-ho, Alfonso. Aquest cap de setmana teniu representació. Sí, aquest cap de setmana, el dissabte a les 9 de la nit i el diumenge a les 6 de la tarda, eh, tenim una representació que es diu bus stop, que és... Bueno, va... és l'obra de teatre d'una pel·lícula no, que van fer la Marilyn no, Monroe i tal. No, la pel·lícula és, de... és treta de l'obra de teatre. Sí, la, té... la pel·lícula es va basar en l'obra de teatre. Sí, va fer una pel·lícula... És una... Fem una mica de sèntesis. És un, un autobús d'aquests que recorren als Estats Units i a mitja desert d'Atacama de, de jo que sé eh, es troben amb una nevada amb una inclemència del temps que no poden continuar i han de passar la nit amb una, amb una parada de, de carretera i allà, doncs pues, clar en aquell bar, doncs pues, hi ha tot el bueno, bueno exacte, no expliqueu més que, que sí, què hem de fer per anar-hi? hi ha alguna manera de comprar les entrades anticipades, no, les anticipades o no. no el mateix, el mateix dia doncs recordem dissabte 30 de novembre a les 9 del vespre i uh -huh. diumenge 1 de desembre a les 6 de la tarda al carrer Alexandre Galí 2022. 22 uh -huh. el preu són 6 euros uh -huh. i els jubilats jubilats i els nens 3, menors jo, de 12 anys 3 euros i jubilats i menors 3 euros uh -huh. d'acord per populars sí Sí, perquè molt fa no sé bé. quants que no els oposem. Molt populars. <ríe> sí. molt bé, sí. molt doncs molt bé, jo volia aprofitar per donar les gràcies a, a l'Alfons i a la Núria per haver vingut i haver-nos parlat de, de l'agrupació Congrés, perquè com ja he dit abans, les entitats fan una feina molt important i a vegades no, no, no són tan que... visibles com... Mm. Segons, segons què s'han de donar a conèixer municipal. exacte, necessiten mm. que en parlem i des d'aquí doncs, volíem donar-los donar veu cedir-los l'espai molt bé doncs gràcies, gràcies a doncs, doncs indicatiu i ens, ens, ja ten cap a la nostra habitual agenda de dotze a una del migdia i de 4 a 5 de la tarda, tot un poble a Radio Trinitat Vella. Molt bé, donc ja som aquí novament. ara el que fem és anar ja directament cap a la nostra habitual agenda i ens acostem a l'espai jove Garcilaso, que us ofereix avui un intensiviu d'autodefensa en perspectiva de gènere. de gènere i donar algunes claus per a una millor defensa personal, tan verbal com física. La violència de gènere es manifesta en múltiples formes, des de les més sotils fins a les més evidents, que inclouen l'agressió verbal i física. Afecta no només les dones en parella i al carrer, sinó també homosexuals i transexuals i persones que no encaixen dins els rous establerts de gènere. Aquesta classe d'autodefensa, aquest curs intensiu d'autodefensa és per a majors de 16 anys, i les places són limitades. I més coses a comentar-vos perquè el Centre Cultural Can Fabra us oprop a l'exposició fotogràfica Matriarcats. El Centre Cultural Can Fabra, el carrer del segre número 24, ofereix fins demà l'exposició fotogràfica Matriarcats, a càrrec de l'antopolga i fotògrafa Anna Bollí. Doncs existeixen al món societats en què les dones organitzen la feina, gestionen l'economia, el benestar social i disposen en el compliment de la llei i la seva saviesa és respectada per tots. Matriarcat és un treball fotogràfic i antropològic sobre les comunitats matriarcals de les anies Bigajo, a Guinea Bisau, Mosuo, al llac a la Xina i les índies d'aboteques a Huchitán, a Mèxic. Aquesta activitat, aquesta exposició, doncs podeu gaudir-la avui de Déu del Matriarch i a 9 de la nit, demà de 10 a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 9 de la nit i hem de dir que la eh, podeu gaudir a la sala d'exposicions del mateix Centre Cultural Camp Fabra. I, si voleu, el que fem ara mateix és acostar-nos a la llotja de Sant Andreu, que us ofereix l'exposició de treball de l'alumnat de les arts del llibre. La llotja de Sant Andreu, al carrer del Paramanyaner número 40, us ofereix l'exposició del treball de l'alumnat de les arts del llibre, a l'enquadernació i gravat i tècniques d'estampació. La llotja de Sant Andreu està al carrer Paramanyaner número 40 de Barcelona. Si us voleu posar en contacte amb ells, podeu trucar al telèfon 93... 4086789 o enviar-los una adreça, un correu electrònic, l'adreça ea I ens queda ja pràcticament un minut per acomiadar el nostre programa d'avui, dir-vos que l'Espai Via Barcino és un equipament que es troba al servei de la Trinitat Vella i que és obert de 4 de la tarda a 9 de la nit, a Via Barcino número 75. Doncs el que fem ara mateix és acomiadar del nostre programa d'avui, donar les gràcies a la Juït Rial per haver vingut avui al nostre programa, i també a la Susana Ávila i evidentment també al nostre tècnic que es diu Francisco Miguel. Doncs nosaltres que ens acomiadem i ja ens retrobem demà a la mateixa hora. Que passeu una molt bona tarda, adeu-seu.